Pădurea nebună. Pista 17. Ar fi fost potrivit să-i o iau înainte. Mă adunai iute din iarbă, mă ridicai sprinten, în pofida abeteșugului meu, și mă apropiei de el cu drăsneală să-i caut coastele, să-l înțep de câteva ori și să-l și mai mult. Nu a noroc. Țiganul, văzându-mi îndăjirea și dorința de a implanta cuțitul în coaste ori în pântec, cântări într-o fulgerare primejdea și o rup să-i la fugă. Mă minti că erau doi. Mă de îndată în partea cealaltă și-l văzui pe naie. Galiganul o obiruise pe Valentina. Îi pusese piedică și, îmbrâncind-o cu putere, o răsturnase în iarbă. Cu ochii cât cepele, ieșiți din cap și cu balele curgându-i pe bărbie, țiganul se căznea să-i desfacă genunchii pe care fata îi ținea strânși și s-o despice. Valentina nu scoase nici măcar un strigăt. Găliganului, care acum sângera, îi în înfundat și se lupta din răsputeri cu ea, Valentina îi gherăise adânc de tot obrazul. El însă nu se simchisea de ghereituri. Rostii a Așa, așa. Mi se paru că fata a și fost înfrântă. O auzi râzând râs ciudat și o văzui desfăcându-și picioarele. Și mai văzui cum îl apucă pe țigan de după gât, ca și cum i-ar fi cerut gura să-i o sărute și să o muște cu sete. Tuciuriul căzu în cursă, se crezu biruitor, se muie și o săbi o clipă. Atunci Valentina, care se pregătise și își șucase bine jocul, zvăcnindu-și fulgerător genunchiul în sus, îl lovi puternic în boașe. Țiganul îi scurt și cazu. Crâncea luptă dintre cei doi se desfășurase atât de repede, încât mă uluise și mă înlemnise. Acum vreuse să mă înăpusesc și eu asupra țiganului și să-l împun cu vârful cuțitului în coaste. Între timp, și mai venise în doage, se ținea cu mâinile de locul unde fusese izbit și de durere se rostogolea prin iarbă. Valentina îmi făcusem să nu mă amestec. Își potrivi fusta mototolită, se ridică și mă întrebă. Unde ție voinicul?" A fugit." Se uită la cuțitul din mâna mea. L-a înțepat adânc? Adânc. Unde? În mână. Și-a repezit-o singur în cuțitul meu. Strașnic. De asta nu te lega. Lasă-mi-l mie. Vreau să-l învăț minte, să-i dau o lecție să nu o uite toată viața. Căută nu iau amlădioasă și noduroasă pe care o tăiasem cu puțin mai înainte din pădure. O găsi, o luă. În cercătăria. După aceea, aprigă cu sprâncenele încruntate, se apropie de neputinciosul țigan. Întâi îi de -te câteva lovituri în coaste cu boturile pantofilor. Îl lovi cu ură zicând, Maina, maina, prăpăditule!" Silit de izbituri, țiganul se întoarse cu fața în sus și rânji. Văzând uilinții albi și ascuțiți de lup și rânjetul lipsit de rușine, în Valentina se aprinse și mai mult mânia. Îi iertă coastele și se apucă să-l izbească peste obraz cu unuiaua de arțar. Îl pocnii peste nas, peste ochi, îl lovine prasnic până văzu că l lăpădește sângele. Tuciuriul încercă de câteva ori să-și acopere fața cu mâinile. Prinze să geamă și să se văicărească. Au! Aoleu! Aoleu! Ar fi trebuit să mă bucur de suferința lui. Nu mă bucurai, însă nici nu mă întristai." În sfârșit, ostenită și scaldată toată în sudori, fata se aplecă asupra țiganului, îl scuipă și aruncă nu iau în iarbă. Îl întrebă. Te-ai săturat? Nemearnicule, dacă nu te-ai săturat, spunem! sunt gata să o iau de la început." Omul se ghemui ca un arici și nu crâcni. Valentina a venit lângă mine. Hai, Darie." Viteazul tău care fugea de rupea pământul o fi ajuns în sat. S-ar putea să fi întărâtat gânimea din Dideș și să vină cu toată liota înșirată după noi. Dacă ne prinde la loc închis și pustiu în pădure, ne omoară. Hai! Își potrivi încă o dată fusta care îi se mototolise. Își potrivi și bluza. Părul și lăsă încălcit, amestecat cu iarbă și cu țărână. Ne luarăm de mână și, ferindu-ne de mărăcinișuri și de bolovan, de râpi și de gropi, asta coast pe când fugeam, Valentina și-a dus aminte că sunt șchiop și mi spuse – Pagă de seamă să nu te împiedici! Cuvintele i mă arse Am luai luat mâna din mâna ei și, deodată, mă apucă o adâncă părere de rău că nu m-am lăsat sugrumat de țigan. Rămasei mai în urmă. Valentina se opri și mă așteptă. Plecăm iarăși împreună, însă, fără să ne ținem de mână. Trecurăm prin luminișuri cu iarbă înaltă și iarăși furăm nevoit să ne strecurăm printre hățișuri și arbori bătrân și spâni, noduroși și gheboși. Peste pădure se prăvălise plin de mărăție, roșul asfințit al zilei. Când ieșirăm din codru și umbrele negre ale copacilor pieriră din jurul nostru, ne bucurarăm petăcute și, tot petăcute ne uitarăm în toate părțile. Nu se vedea pe nicăieri țipenie de om. Așadar, țiganii din Didești nu veniseră aici să ne aștepte și să ne pândească. Răsuflând ușurați, liniștindu-ne și alungând din noi orice teamă, ne potolirăm mersuri și ajunserăm la podul de peste râu. Dar e ar fi fost bine dacă i-au zis destul de elimpede cuvintele și pe cele rostite și pe cele care voise să le rostească și luându-i seama sau rușinându-se singură și le înghiți la timp. Îi răspunsei, abia șoptit. Dacă aș fi încercat? Dacă aș fi încercat să te îmbrățișez, tu... Vrei să spui că m-aș fi împotrivit? Nu numai că te-ai fi împotrivit, dar te-ai fi și supărat pe mine. tocule. Valentino. Da, da, de când să n-am întâlnit băiat mai dobit-o ca tine. M-a acoperit cu o cără, tot una și una. Nu uită nimic din tot ce auzise în stabilimentul doamnei Aspazia Harnic. Aude la ea și parcă nici nu mai recunoscui. Ochii se spălăciseră și se urățiseră. Obrazul i se strâmbase, gura cu care rostea cuvinte urâte, îi se asemăia cu gura plină de bale a unei cățele intrate în fierbințel. Nu știu de ce îmi venit să o întrerup și să o întreb: Ascultă, Valentino! Ascult nu e așa ca acolo, pe deală, în iarbă. Acum un ceas. Nu m-au lăsat să-i spravesc întrebarea. Râse cu râs de golancă. Râse și-mi răspunse. Ha-ha. <laughs> da, e adevărat. La un moment dat, țiganul care se afla aflat deasupra mea și cu care mă lupta, am început să-mi placă. Mă întărătase. Numai atât, Am mai fost ceva. Când am descreștat picioarele, eram hotărâtă să mă dau lui. Pe urmă, pe urmă mi s-a făcut rușine de tine. Te aflai la numai doi pași de noi. Mi s-a făcut rușine de tine și l-am izbit. Dar după ce te-ai ridicat de jos, de ce l-ai bătut? Ei, asta e bună. Cum de ce l-am bătut? Nu pricepi? De ciudă. Și ca să mă răcoresc. Vrei să mai afli și altceva? Nu, mulțumesc. Îmi ajunge. Venise de bine la seara. Văzduhul se i mohoruse. Deasupra orașului de care ne apropiasem, spânzura în văzduh o lună mare și rotundă de aur. Valentina observă că se petrece ceva neobișnuit cu mine. Nu tădu niciun semn de mirare. închipuindu și că s-ar putea să fiu prins de amețeală, să mă împleticesc și să mă prăbușesc, se grăbi să mă apuce de mână și să mă întrebe. Ce s-a întâmplat cu tine, Darie?" Nu-i răspunsei. Îi îndepărtai mâna pe care încerca să-mi o pună pe frunte. Mă opri și mă așezai în praf pe marginea drumului. Valentina veni. Se așeză și ea în praf lângă mine. Te curăm. Multă vreme te curăm. Auzeam unul respirația gâfuită a celuilalt. Gara în vie. Flueră o locomotivă, strălucire felinare verzi, strălucire felinare galbene, strălucire și felinare roșii. Apoi totul se potoli. Valentina spuse. Să mergem, Darie, e târziu, o să mă certe patroana. Nu-i răspunsei, nici acum nu-i răspunsei. Așteptăm un timp, pe urmă se ridică, plecă. Îi ascultai pașii cum se departează prin întunericul străveziu. Îi ascultai până nu-i mai auzi. Întinsei gâtul, ciulii urechile, nădăjdui că voi simți pașii Valentinei făcând drumul întors. Și în tot timpul în care îmi hrănii carnea aprinsă și flămândă cu această nădejde, privi pământul aspru și negru din fața mea. Îmi pierdui nădejdea. Nu era întâia nădejde pe care o pierdeam. Dusei degetele la gură și începui să-mi le rod. Le rosei cu îndârjire, cum aș fi rost niște morcoftari, până simți în gură gustul lulceagă al sângelui. Nu mi le mai rosei. Prin de mic acest obicei, să-mi până la sângerare degetele. Ar fi trebuit să mă dezvăț. De multe apucături ar fi trebuit eu să mă dezvăț. Începui să număr și numărai, numărai, pierdui șirul. O luai de la început. Și iar pierdui șirul. Mi se păru că, începând cu cerul gurii și cu buzele, trupul mi se schimbă într-un maldor de cenușe. Era caldă cenușa? Era caldă, dar avea să se răcească. Prin văzduhul văscos al serii, veni dinspre pădure o pală de vânt. Deși de multă vreme nu mai cunoșteam mirarea, acum mă mirai că pala de vânt nu mă spulberă. Mă mirai că îmi răcorește obrazul. Așadar mai aveam obraz. Mă mirai că văd. Mai aveam văz. Mă mirai că aud. Mai aveam deci și auz. Cu tezei să mă uiți spre cer. Îmi surăse luna. Cu surâs galben îmi surăse, Îmi surăse și steaua din apropierea lunii. Orice stea care mă uitam, îmi surâdea. Mi se făcuse frică de tăcerea care început să-mi în urechi. Pe urmă mi se făcuse frică de mine însumi. Ce era cu mine? Nimic. Ce să fie? Cu mine nu era nimic. Ajuns în oraș, mă îndreptai fără nicio șovăire spre stabilimentul doamnei Aspazia Harnic. Îi aruncai omului fără picioare care păzea scara un leu de argint. Îmi mulțumi și mă pofti untru. În salonul luxos al stabilimentului se dansa de zor. Lângă pianul negru găsi o masă. Nici nu apucai să mă așez bine, că se să lângă mine o fetișcană smeadă cu ochi cenușii. Mă cheamă Miara. Îi spusei că îmi pare bine de cunoștință și o pofti să ține de urât. Veni și Valentina să ia comanda. Era îmbrăcată într-o roche neagră cu dungi albe, subțire, lungă, bine turnată și strânsă pe trup, încheiată până sub barbie. Semăna în parte cu o smerită și tânără calugăriță. O întrebai pe smeadă. Ce dorești? Vin, vin vechi. Valentina a adus o sticlă de vin vechi, o desfundă. Ne umplu paharele. Mai târziu, a o a doua sticlă și o desfundă. Se uită la mine cu ochi reci, străini, de parcă nu m-ar fi cunoscut. Nu zise nimic. O mi umplu paharul, îl dădui peste cap. Obrazul mi se încălzi de băutură. Ochii mi se aprinseră. Tot din pricinea băuturii mi se aprinseră ochii. Parcă nu mai văzui și nu mai auzi nimic. Deodată în capul meu, ne și smintit de băutură, prinseră să freamăte arborii pădurii. Peste arbori se rostogoli și se sparse în țândă luna. Cerul rămase plin de stele, dar ca o roată uriașă cu spițe de aur, început să se învârtească și să vâjâie. Din acest cer nemărginit care se învârtea și vâjâia, se desprinseră și stelele. Căzură toate deodată peste pădure și o aprinseră. Flăcările pădurii mă ajunseră și rășmorbiră. Țipai și căzui. Picioarele începură să îmbățeie, începură să îmbățeie și mâinile. Pianul tăcu și simți cum chefliii și fetele se strânseră roată în jurul meu. Smerită și speriată, smeada strigă. Are boala copilor! Are boala copilor! După aceea, gândul mi se rupse. Mă prăbușii într-un întuneric gros și adânc. Nu mai auzi și nu mai știu nimic. Mă pomeni treaz. Era târziu. Nu-mi nădui seama cât timp trecuse decât îmi pierdusem cunoștința. Acum un miros tare și iute îmi gâdila și mi nările. Încerca să-mi duc aminte unde mă aflu și de când. Nu mi adusei. Mi se fă cu frică. Rămăsei un timp nemișcat. Apoi împăcui curaj. deschise ochii și văzui ca prin ceață că mă găsesc întins pe o canapea într-o odaie cu perdele groase la ferestre. Un tavan ardea un bec sărac. Lângă mine e Valentina. Își suflecase mânecile și-mi de zor tâmplele cu oțet. Observă cum clipesc destin ochi, m-au scâncind. Spuse încet, «Slavă Domnului, te-ai trezit! Credeam că ai să dai ortul popii! Tăcui, auzisem și eu, nu numai Valentina, scâncetul pe care îl scosesem și mă fricoșasem. Fusese un scâncet slab, topit de episoi, abia născut ori de om pe patul de moarte.» Valentina plecă. Vreau să o stric și s-o rog să nu mă lase singur, însă vorbele se mototolire ca niște cârpe ude și mi rămasă-l în gât. Mă cuprinse iarăși frica, însă peste puțină vreme, văzând o că se întoarce cu o ceașcă mare în care fumega fiertură neagră, îmi veni inima la loc și mă liniște Mi se muie și mi se desclește gâtul. Întrebai. Cafea? Cafea amestecată cu cenușă." Cu cenușă? De ce cu cenușă?" Așa trebuie." — Bea și taci. — M-am îmbătat? — Turtă. — Băui cafeaua. Așteptai. Băui încă dată. Așteptai. Băui până goli ceașca. Mi se mai ogoi și mi se mai limpezi mintea. Îmi acoperi obrazul cu mâinile și începui să scâncesc. — Nu, nu scânci, zise Valentina. Nu scânci și nu-ți acoperi ochii. Se întâmplă. Omul nu e înger. E om. Îmi luă mâinile între alei ei. Mi le mângâie, mi le strânse. veni greu să mă uit în ochii ei. Privind în tavan. Pata mă mustră dulce. Nu te uita în tavan. Uite-te în ochii mei, Darie. Îndrăznește. Pe tavan n-ai să găsești nimic, nici măcar muște. Patroana ține mult la curățenie. Îngăi mai. Dacă vrei... Mă uitai în ochii ei. Cu sfială mă uitai, dar mă uitai. Erau mari și grozav de triști. Fața bucălată era trasă, obosită, tristă. Mai triste mi se părură buzele ei cărnoase, roșii, ademenitoare. Dar, n-am să te cert. Te privește ce faci și ce nu faci. Pentru cele petrecute în noaptea asta am și eu partea mea de bine. Poate că într-o zi va trebui să o discutăm. Până atunci însă eu vreau să te întreb, de ce ai plecat tu de la voi de acasă, de la Omida? Ca să intri prin localul să bei și să ajungi de râsul oamenilor? A? De ce ai plecat tu de acasă? Spune-mi, trebuie să-mi spui Darie. De ce am plecat? Am plecat pentru că îmi smiorcă ei nasul și mi se negură mintea. Rușine mai mare nu mi se întâmplase niciodată. Nu mi-a dus minte pentru ce plecasem de acasă și din sat. Valentina nu mă iertă. Hai, spunem, spunem și ei nu te mai smiorcăi ca un mucos. Ca să n-o las fără răspuns, zise într-o doară. Ești și tu, vinovată, Valentina. Ai și tu partea ta de bine în toate astea. Singur ai spus-o. Da, am partea mea de bine. Dar acum e vorba de altceva. Tu, tu, orice s-ar întâmpla cu tine, tu trebuie să rămâi tare. Tare ca piatra. Trebuie să-ți stăpânești în orice împrejurare pornirile. Trebuie să... Poate că noi, deocamdată, nu avem dreptul la nimic. Poate că nu avem dreptul nici la dragoste. Nici la dragoste, Darie. Da, da, da. Noi acum... Noi doi acum n-avem dreptul nici la dragoste. Da, zisei, repetându-i ca unătând cuvintele. Acum noi doi n-avem dreptul nici la dragoste. Îmi mai veni în fire. Adăugai. Atunci, atunci pentru ce trebuie să trăim? Trebuie, Darie. Trebuie să trăim, să trăim. argumentează -mi. De ce trebuie să trăim? Nu știu, dar simt că trebuie să trăim. Târzenia îi se topi, fața chinuită îi se strâmbă, buzele îi tremurară. Tocmai acum, când eu izbutisem să-mi opresc lacrimile, îi ea în plâns. Se deslipi de lângă mine, căzut pe scaun și plânse, plânse. O lăsai să plângă, nu plânse mult, se i liniști, zise mai mult pentru ea decât pentru mine. Oamenii au porcit viața Darie, oamenii au porcit până și dragostea. Rusei să-i spun că pe lume mai sunt și oameni cum se cade. Nădui însă seama că acum n-ar înțelege. Tăcui și o privi. Parcă se rupse ceva în lăuntul ei. Și acoperi o brațul mare și pufos cu mâinile. O podidiră iarăși lacrimile. Pieptul începe să-i se zbată. Nu mă mai simți în stare să îndur. Tremurând de milă și poate și de silă, aruncai haina pe mine, trântii ușa, ieși în stradă și mă apucai să fug de parcă și fi fost urmărit de un haitic de lupi. Pe când alergam așa ca scăpat din pușcă, mă văzu un păcătos de vardist. Își închipui că sunt un rău făcător. Mă fluieră, îmi strigă să mă opresc. Nu mă opri. Din potrivă, fugi și mai repede. Atunci vardistul trase un foc de pistol în aer. Fugii mai departe. Fugii până mă departai. După ce o luai după colț și nu mai auzi fluierăturile vardistului, îmi încetinii mersul. Piciorul beteag mi se îngreună. Abia îl răi după mine, ca pe o jalnică povară al Capitolul 18 În casa a răpașilor era bucurie, dar era și grijă. Petriței, care părea încă o copilandră, îi crescuse pântecul și ii să răpete galbene pe obraz. O să am un copil, mamă sacră. Să ai, noră, de ce să nai? ai Petrița își pipăi pântecul și zise, Aș vrea să mai am unul și la anul." Sau ai, maică, de ce să n-ai? Eu, dacă nu mi s-ar fi prăpădit bărbatul, nu m-aș fi lăsat până n-aș fi câștigat cel puțin 12. Cam mulți, mama soacră. Eu și cu Mincă ne-am vorbit să ne mulțumim cu 10. De ce numai cu 10? Odată ce sunteți tineri și sănătoși, Mincă nu-i mai îngăduie nevestei să muncească. Nu-i mai îngăduie nici măcar să se plimbe prin arie. Să stai liniștită, să nu cumva să se întâmple vreo nenorocire cu fetița. Nu o să fie fetiță îi spuse Petrița șireată. O să fii un băiat voinic zdravă, ca tine. Un fel de pui de urs. De unde știi?" Petrița râse, îi arătă pântecul. Nu vezi, ori te-a or bugăinilor. Am pântecul țuguiat. O să nasc băiat." Ciungul râse, însă despase, a spri la față, a zvârli cartea pe care o avea în mână și îi scrâșni. Cine mai e ca tine? O să-i nașc lui frate meu băiat." Un băiat cu două capete, poate chiar cu trei. Un băiat bun de pus la bâlci, la panoramă. De ce să nasc eu un băiat cu două capete? Ha? De ce? Petrița se roșii toată. Despa îi replică. Toți copiii care se nasc înainte de timp, mincă urlă. Despa, dacă mai rostești o singură vorbă, te omor! Bărbatul Petriței cu ceea ce până acum, în afară de doamna Răpaș, nu cutezase nimeni în casă. Ridică mâna. O Te omor, auzi? Te omor!" Negricioasa întoarce spatele, se duse la ianodai, trânti ușa și se închise pe dinăuntru cu zăvorul. Doamna Răpaș, care tot timpul cât durase cearta între copii rămăsese liniștită, începu să socotească pe degete. Se gândea că în cearta lor îl înfruntase pe mincă, dându-i să înțeleagă că și-a dus nevasta gata borțoasă. Șase luni! Sunt numai șase luni de când v-ați luat!" N-am bănuit nimic. N-am băgat de seamă nimic. Numai Despa. Despa e un copil și totuși a băgat de seamă." Namila se muie și se roșit până în vârful urechilor. Îngăimă fără convingere. Să nu te super, mamă. Să nu te superi pe mine că nu ți-am spus mai înainte. O cunoșteam pe Petrița mai de demult. Copilul din pântecul ei e al meu. M-am hotărât să o iau de nevastă când am aflat că o lăsasem însărcinată." Trebuia să o iei de când ți-a căzut, dragă mincă." Atunci trebuia să te fi însurat cu ea, băiatule. Plecai ca să nu mai aud și altele. Mă dusei după despa, bătuie în ușa. O rugai să-mi deschidă. Ce vrei? Lecțiile. Să pregătim lecțiile pentru mâine. Du-te și te culcă, galbejitule. Ori dă o fugă până la surorile scutelnicu și pierdeți timpul cu ele. Dacă surorile scutelnicu au timp de pierdut. Nu mai stărui. În zilele care urmară, despăl o cărând pe frate sau mincă. Nu-i trecu nici nevasta cu vederea. Multe mi-au ziră urechile și multe-mi văzură ochii în casa familiei Arăpași. Zic că e bine să nu le mai pomenesc aici pe toate, ci să trec mai departe. Nu știu nici de ce, nici de cine mi se făcut dor. Răsfuii cărțile și începui să trec mai des pe la liceu. Elevii cu chici și mustăți și elevele voinice cu buzele vopsite erau cum erau. Sărăcanii învățau pe brânci să capete note mari și se pregăteau să dea pe vară examene pentru încă o clasă. Trândavii, mai ales dacă aveau părinți cu oarecare stare, se lăsau pe tânjală. În târgul vechi și cocrit din câmp, viața era leneșă și dulce. Oricum, profesorii tot aveau să-i treacă pentru că plăteau taxe mari. Atunci de ce să-și mai trudească mințile cu învățătura? La școlarii vârstici și de strânsură care eram, ministerul trimisese profesori pe măsura noastră. Parcă-i culesese cu cârligul de pe maidane ori cu fărașul de prin șanțuri. La cererile stăruitoare ale alegătorilor, votul universal, se întemeieseră gimnazii și licei în mai toate târgurile, va chiar și în unele sate mai mari din țară. Era deci cu neputință să se găsească, chiar dacă cineva s-ar fi ostenit să-i caute cu lumânarea, atâția profesori bine pregătiți dintr-o dată. La liceul din Rușii de Vede, în afară de Turtulă, numai Tuie, profesorul de matematici, care era și director, trecuse pe la universitate. Turtulă venise la Rușii de Vede pentru că încă nu-și dăduse licența și nici unul din liceele mai vechi cu faimă nu-l primise. Petuie, despre care se spunea că tinerețe ar fi fost o mare capacitate, îl dovoruse și îl prăpădise beția. În epoca în care ne preda nouă matematicile, nu mai rămăsese din el decât o biată epavă. La opt dimineața era treaz, dar cu ochii tulburi și cu glasul răgușit. În prima recreație se repezea la cărciuma lui Ciubuc, care se întâmplase să fie cea mai apropiată de liceu, și din două, trei 50 de drojdie, se amețea. Științele fizico-chimice și naturalele ni repreda domnișoara dezideria găzaru. Era trupeșă, pieptoasă, înaltă ca un soldat din garda regală. Unii spuneau că s-ar fi născut și ar fi crescut pe malul Dunării, la Giurgiu, alții că ar fi de pe la câmpul lung. Gurile rele ale târgului, și erau destule, spuneau lucruri de negrezut, care nu erau totuși departe de adevăr. Cu catedra de la rușii de vede o pricopsise senatorul Colțan. În clasă, profesoara noastră punea ochii pe câte un blășgan. Pe mine, din pricină că eram șchiop, diu și slab, scoabă, mă socotea nevrednic de atenție. Nu mă poftea să-mi dea lecții între patru ochi și să-i văd casa. Din potrivă, mă lua în coarne. Mie nu mi-ai scris nicio poezie. Nu scriu poezii, domnișoară. Lasă, lasă, știu eu că scrii. Am auzit că toată noaptea stragi muza de ciuf. Să-mi scrii și mie o poezie, ca Geraldi. Nu l-am citit pe Geraldi. Cum? Scrii poezii și nu l-ai citit încă pe geraldi, Ar fi trebuit să-l știi pe din afară." Am să-i caut cărțile, domnișoara." Nu e nevoie să te ostenești. O să-ți le aduc eu mâine. geraldi e amur, Să-l citești, băiete, și să scrii ca el dacă vrei să te iubească, domnișoarele și cu conițele." Timon purta barbă și mustață cu vârfuri răsucite, subțiri. Dacă îi luai bine seama, aducea cu un țap, când speriat, când întărătat, gata, gata să-mi pungă în dreapta și în stânga. Era smead, voinic, aproape rotofei. Trecea în ochii tuturor drept regele crailor din târg. N-avea liceul isprăvit, însă umblase mult prin lume. Se spunea că ar fi călătorit prin Italia, prin Spania, prin Portugalia, ba chiar că o vreme ar fi locuit în Corsica. Turtulă, lăudându-l, ne spusese într-o zi în clasă că Timon e singurul om din țară care a citit Os Luciadas a lui Camens în original. Nu știu de ce, dar mie unuia nu-mi venea să cred. Franceza o învățase în timpul războiului. Căzuse prizonier la nemți din prima lună și-și petrecuse prizonieratul la o fermă din Alsacia. Se zicea că ar fi lăsat și pe acolo câțiva urmași. Profesorul Turtulă auzise că dezideria găzarul mă povățuise să-l citesc pe Geraldi. Într-o zi, după ce mă ascultase, mă întrebase. Ei, l-ai citit pe Geraldi?" Da, l-am citit, domnule profesor." Ți-ai pierdut timpul degeaba. Un mălăieț." Să-l citești pe Balzac, domnule, și pe Victor Hugo, domnule, și pe Goethe, domnule." Geraldi, auzi să ți-l recomande pe Geraldi. Și cine?" Tocmai, domnișoara, dezideria, găzarul, care oricât e și ea, profesoară, ce gust, ce gust! Timpul nu se opri în loc. Orice s-ar întâmpla pe lume, timpul nu stă pe loc. Merge înainte. Cu pași mari merge timpul înainte. Mai trecut ce mai trecut și soarele verii început să-și crească dogoarea. Orașul căzu peală. Prăvaliile vechi și dugenile coșcovite răspândire miros putred, tare, ascuțit. Curțile duhnire și mai puternică a gunoaie și alături. Uneori vântul se trezi din somn, adie și aduse de la margine, mireasmă de pământ sănătos, de grâu copt și de iarbă înaltă, uscată. Fiecare zi trăi cât îi fusese dat la începutul începuturilor să trăiască și muri. Fiecare noapte trăi cât i fusese dat la începutul începuturilor să trăiască și muri. Făcând cu luarea minte socoteala, găsi că mai aveam o lună până la vacanță. Mă liniști, mă cuminți, mă apucai cu ardoare să mă pregătesc nu numai pentru examenele de sfârșit de an, dar și pentru clasa pe care voiam să o dau ca elev particular peste vară. Cu Valentina mă împăcasem. Nu mai călcai pe la stabilimentul unde slujea și nu-i mai trecui nici măcar pe la poartă. Mă văzui cu fata voinică numai la școală. Într-o zi îmi spuse. Darie, trebuie să câștigăm negreșit timpul pe care l-am pierdut. Altfel rămânem de căruță. Timpul? Odată trecut nu te mai întâlnești cu el niciodată. Tot neagră ți-a rămas inima. Mai departe nu ne mai spuserăm nimic. Înțelese și eu și înțelese și Valentina că între noi nu rămăsese decât un pom de cenușă amară. Mă afundai cu nasul în cărți și, preocupat să-mi trec examenele, mă să-mi cât mai mult cunoștințele. Se întâmplă însă că, tocmai atunci, târgul vechi și prafos din câmpia de liormanului începu să fiarbă. Se făptuise oare vreo crimă? Citii gazetele, a căror lectură o cam părăsisem și, în sfârșit, aflai ceea ce știa toată lumea, că la București schimbase peste noapte guvernul și că, în locul generalului Averescu, venise la putere Ionel Brătianu. Se anunțară noi alegeri, iar avocatul Stănică Paleacu, așa cum prevăzuseră mulți orășeni, îl părăsi pe general. Trecu de partea liberalilor cu întreaga organizație și deveni ministru. Peste câteva zile nu mai ne pomenim că vine la noi la rușii de vede cu mașina ministerială. A venit ministrul! A venit ministrul nostru! Avocații mitiță, bârcă și olimpiei Chelu trimiseră haidamaci care, străbătând mahalalele și desfundându-le, golind cărciumile și lăsând pustii casele cu fete și cafenelele, adunară ceva lume în centrul orașului la statuia generalului Mantu. Avocatul olimpie Chelu se cățără pe soclu, se prinse cu mâna de gâtul de bronz al generalului și ținu o scurtă, dar înflăcărată cuvântare. După ce Olimpie Chelu învioră adunarea, tăcu. Atunci, ridicat pe umeri de câțiva în joș, rosti câteva cuvinte bine potrivite și adânc simțite și mitiță bârcă. Monoclul negru pe care îl purta sub sprânceană îi sta cum nu se poate mai frumos. Cum se întâmpla ca în ziua aceea să nu am chef de învățat sau de lucrat ceva, mă amesecai -am și eu în gloată și căscai gura. Să ne încârduim și să mergem acasă la domnul ministru," propuse Olimpiechelu, să-l felicităm în numele nostru și al întregului oraș. E oare oară în istorie cinstiți concetățeni când capul încoronat al statului, după o matură chipzuială, și-a ales un sfetnic din sânul acestui oraș. Mare cinste, ni s-a făcut domnilor! Mare cinste! Ce spun mare cinste? Enormă cinste! Colosală cinste!" Câțiva la probară. cei mai mulți târgoveți tăcură, care va mâârii printre dinți. Ferice de el, o să se îmbogățească de el, să mai aibă ce face cu banii. Olimpia, celu, îl puse la punct. Da, dar o să îmbogățească și județul, o să îmbogățească și orașul, o să ne îmbogățească pe toți. E mai aproape pielea decât cămașa. Ce să ne mai pierdem timpul? Hai! Ca să nu mai dea și altora prilej pentru cine știe ce alte cărteli, mitiță bârcă și olimpie chelu închise răîntrunirea și o luară, mândri și bățoși, înainte. Se vârâ între ei și luă de braț și profesoara noastră, dezideria găzaru. Își băise obrazul și buzele ca o pața chină și se îmbrăcase ca de nuntă. Crețurile din jurul ochilor izbutise să le scoată mai tare în evidență cu pudră, iar gușii care i-a sub bărbie n-a ce-i face. Mulțimea gălăgioasă se două: Unii rămaseră pe locuri, intrară să se răcorească prin bodegile și cafenelele din apropiere. Alții, de-al de obișnuiții cască gură, se înșiruiră în dezordine ca după mort și urmară pe avocați în jos pe calea Dunării. Se văzu îndată că totul fusese bine pus la punct. De cum se porni manifestația, după colt se-i o ceată de muzicanți și câțiva golanjeri peliți, câțiva binecunoscuți stâlpi de cafenele și câțiva pungași de buzunare care purtau atârnat în vârful unei prăjini un tricolor spălăcit. Alergară, îngrămădindu-se care mai de care și luară loc în fruntea zgomotosului convoi. Muzicanții suflară în alămuri. Golanii futurară steagul și strigară. URA! URA! Unul spuse: Să strigăm și noi ura, poate ne pică ceva în căciulă. Altul: Oricum, să mergem. Stăpânirea e stăpânire. Nu strică dacă te pui bine cu ea. Iar domnul Paleacul îl cunoaștem noi bine. Cu banii statului nu e zgârcit. Mascarada, care la început mă trăsese și mă înveselise, mă scârbi. Prea întrecea în nerușinarea ei orice măsură. Cum mergeam tontălău pe mijlocul străzii și mă gândeam la cele ce vedeam și la cele ce auzeam, mai, mai că nu mă călcă o limuzină. A voi noroc, șoferul frână la timp. Lincolnul, albastrul deschis, era de toată frumusețea. Șoferul mă certă. Ce, ești ori? Era cât pe aici să te strivesc.” Vreau să mă înjure, însă maua de lăpturel, care se lăfăia pe pernele din fund, îl opri la timp. Lasă-l în pace, Năstase. Nu te uita că are împățișare de coate goale. E băiat deștept și l-am învrednicit cu prietenia mea." Șoferul își înghițit ciuda. Lăpturel, mândru de mașină, mă chemea. Urcă-te lângă mine, frate meu, și îi spune-mi unde să te duc." De văzut, văzui. Tot ce era de văzut, văzui. De crezut însă, vă spun drept, în primele clipe, nu-mi crezui ochilor." Lepădătura de lăpturel, segătura de lăpturel, papugiul și prăpăditul de lăpturel în limuzină și încă ce limuzină în Lincoln. Fața mea arăta nedumerire, arătă și nehotărâre. O treapă a stărui. Nu te sfii vino, te duc unde ai drum, unde vrei, că nu mă doar roatele căruței. Dar suntem la putere, suntem mari. Cum adică? Ce mai calea valea? Ai rămas tot un rău care nu știe ce se petrece pe lume. Tot o secătură ai rămas. O secătură care umblă cu capul prin nori. Urcă-te, nu mă face să aștept că n-am timp. O să te lămuresc eu. Îmi veni greață. Mă preferui că nu aud vorbele urâte pe care mi le-a aruncat să-n obraz. Îmi călcai pe inimă, deschisei ușa mașinii și mă urcai lângă nemernic. Aci însă se cuvine să mărturisesc că odată urcat și așezat, Fira omului, fira la dracului să fie firea omului! Mă simți cum nu se poate mai bine pe pernele moi ale mașinii. Lăpturel, ca un boier adevărat, întinse gâtul și i-și șoferului. Năsta se ocolește mulțimea, caută un drum lăturalnic și mână în așa fel încât să ajungem înaintea ei acasă la domnul ministru. Am înțeles cu coane. Mașina se cutremură din toate încheturile, pufăii, pocnii. Porni. Lăpturel, în semn de veche și statornică prietenie, uită să mă întrebe unde vreau să fiu condus. Îmi trase un gând în coaste și îmi spuse, Cine s-ar fi gândit asta iarnă când jucam cărți măsluite cu frații arăpași la cafeneaua împuțită a lui Gugu Turcitu, că n-are să treacă anul și o să se milostivească Dumnezeu de mine?" Făcui pe Niznaiul, zisei Domol, ca unul care, într-adevăr, trăiește cu capul în lună și habar n-are de ce se petrece pe pământ. Nu înțeleg, Lapturel. Nu înțeleg deloc ce vrei să-mi spui. Zănati cum te știu, zisei Pușlama, nici nu m-am așteptat să mă înțelegi din câteva vorbe. Dar de văzut în mașină, nu mă vezi? Ba da, te văd, Lapturel. Te văd. Și asta nu-ți spune nimic. Nimic. Boule, sunt la putere. Cum? M-a luat neneastănică palea cu șef de cabinet la Ministerul Comunicațiilor. Neneastănică palea cu ministru, lăpturel șef de cabinet. Încercai să-i bucuria și să-i la lacomia. Strâmbai din nas. Șef de cabinet, parcă ar fi ceva și parcă n-ar fi. Dacă palea cu ținea cu tot din adinsul să te pricopsească cu o slujbă, să te fii numit cel puțin secretar general. Habar n-ai, băiete! Uneori un șef de cabinet e mai puternic decât un secretar general. E mai puternic chiar decât un ministru. Nu Numai să aibă minte! Nu-ți lipsește. Nu-mi lipsește, însă, din păcate, nici nu-mi prisosește. Limuzina alerga, suflând și guițând, pe ulițe mărginașe, pline de gropi și de hârtoape, de praf și de bulgări mari și tari ca piatra. Lăpturăl suspină dulce. Avem țara în mână, toată țara, avansări, contracte, furnituri, afaceri peste afaceri, afaceri, una mai bănoasă și mai mustoasă decât alta. Sănători să fim, sănători să fim, adunăm avere la pe zeară. mă folosesc de prilej și mă sor. Îi privi cu înțeles costumul vechi, nearătos cu care era îmbrăcat. Îi privi și pantofii, mai scălceați decât ai mei. Dădui din cap." neisprăvitul pricepu la ce mă gândesc. Rosti. Ai dreptate să dai din cap și să te gândești la ce te gândești. Întâi și întâi se cade să mă înțolesc, să arăt ca un adevărat om de lume, ca un adevărat politician. Dar află, băiete, că la București nu mi-am pierdut timpul degeaba." Am luat de la casierul ministerului un avans din leafă și, cum am pus mâna pe parale, m-am dus întins la cel mai renumit crăitor, la Pangl, poate ai auzit de el, și mi-am comandat șase costume de haine. Pe urmă m-am dus la Iene și mi-am comandat pantofi. Pe urmă, când o să te îmbraci în straie noi, o să arăți grozav de elegant lăpturel. Da, o să arăt. Nu înțeleg de ce spuneai că un șef de cabinet esteți? A, ah, da. Un șef de cabinetisteț e mai puternic chiar decât un ministru. Acum, nenea, stănică, paleacu și cu mine, suntem stat. Acum, nenea, ministrul și cu mine, suntem țară. Limuzina ieși în calea Dunării. Gemu, guiță, stârni praful și-l aruncă în ochii oamenilor. La poarta casei domnului ministru, casă mare cu o gradă, Lăpturel se dădu jos. Mă dădu și eu jos. O slugă deschise poarta. Șoferul intră cu mașina în curte. Câțiva mahalagii își scoase răpălăriile. le răspunse ridicând un deget în sus. Pe urmă și-a prinse o țigară, se întoarse spre mine și mă întrebă. Dorești să te duci acasă? Mi se pare că stai pe aproape. Nu, n-am nicio grabă. Dacă nu te-aș fi întâlnit, aș fi hoinărit prin oraș. Atunci așteaptă aici, măcar până vin rușanii cu bărcă și chelul. O să auzi ce n-ai mai auzit. Nenea ministrul o să citească un discurs senzațional. A ajutat și puținătatea mea la compunere." Știam că te pricep la scris." Răpturel făcu pe modestul, își suguia buzele, subse un fum. Nu, e mare lucru să scrii. Așten pe hârtie ce trece prin minte. Vorbă după vorbă, frază după frază." Fumându-și țigara, îmi spatele și intră în curte. Rămas singur în stradă, găsi că nu aveam altceva mai bun de făcut decât să ascult povața pușlamalei. Să aștept. Îmi-a și eu o țigară și mă așternui pe așteptat. Din fericire, nu așteptai mult. Abia trăsei două, trei fumuri, că auzii fanfara sunându-și alămurile. După aceea văzui steagul și pe cei ce-l purtau. Văzui în sfârșit toată liota. Văzduhul se cutremură. URA! URA! muzicanții, stegarii, mitiță bârcă, dezideria găzaru, olimpie, chelu și toți cei urmau, mari și mici, se apropiară și odată ajunși în fața casei lui stănică Paleacu, nevăliră ca un puhoi în curte, se strânseră în fața cerdacului, se îngheontiră, se îmbrânciră, se opriră. URA! Să trăiască! URA! Orchestra își întății sunetele. va se repezi, smulse prăjina în vârful care asteagul steagul se cam și început să o pe deasupra capetelor. Tricolorul fâlfâi. Ura! Ura! Să trăiască excelența sa, domnul ministru stănică paleacul! strigase mitiță bărcă, strigase olimpie chelu, mai strigase biriș secretarul primăriei, alți câțiva răgni seara numai. Ministrul stănică Paleacu ieși în prag, ridică de pe capul pleșuv pălăria de paie. Soarele rotund și galben, arzător, de vară, îi învălui obrazul binețiu și rotofei, adânc ciupit de vărsat. Proaspătul ministru căută să-și stăpânească emoția care, vădit, îl stăpânea. Își mușcă mustața înspicată, tunsă scurt, scoase o hârtie din buzunar, o desfăcu. CETĂȚENI Vă mulțumesc pentru dragostea ce mi-o arătați. Vă mulțumesc și pentru încrederea pe care o aveți în mine. Am ajuns ministru. M-a ajutat Dumnezeu și mi-am împlinit visul. Ca ministru al majestății sale regelui o să am grijă de țară. Ca om din Teleorman însă voi avea deosebite grijă de acest județ. Dar ca Rușan, voi avea și mai multă grijă de orașul nostru în care până și pietrele m-au văzut crescând. Se opri să-și tragă sufletul. Bravo! Bravo! Un derbedeu oarecare, bun, după părerea lui Lăpturel, de luat la palme și vrednic de înfipt în țeapă, cățărat pe uluci, folosi clipa de tăcere care se-i vise și-i strigă. În primul rând, domnule stănică, vei avea grijă de dumneata. Te vei pricopsi, domnule stănică. O să ajungi cocă de bani, domnule stănică. De undeva de la margine, câțiva hândrălăi înarmați cu ciomege noduroase, se înăpustiră asupra îndrăznețului. Câte clipii îi măsură răspinarea, îl doborâră de pe uluci, îl înghesuiră, îi umplură capul de cucuie. Când nelorocitul nu mai a putere nici măcar să se vaite, îl luară de mâini și de picioare, trecură drumul și îl aruncară pe un maldar de gunoaie. Excelența sa a găsit că e timpul să citească mai departe. Am să fac din județ, din județul nostru, o grădină, iar din orașul nostru, din orașul nostru, voi ați auzit ce e Parisul? Din orașul nostru am să fac un Paris, un Paris mai ceva ca Parisul. Ura! Brava! Să ne trăiești! Să ne trăiești că ne mai trebuiești!